și în cer și pe pământ, ghilnit și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evangherea Lumina Vieții și anunță cu multă bucurie aducerea programului I171 pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu. Toți aceia care își iubesc viața îndeajuns de mult încât să se gândească la sfârșitul ei, și care își iubesc veșnicia îndeajuns de mult încât să se gândească la începutul ei, vor asculta cu bucurie și cu mare atenție aducerea cuvântului lui Dumnezeu pe calea undelor de radio de către emisiunea creștină Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul emisiunilor noastre, noi medităm asupra noului testament al Domnului nostru Iisus Hristos, luând fiecare verset în parte, ajutat de un mănânc de cugetări și meditații, alcătuite de preotul Niculiță și prelucrate apoi în cadrul studioului Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce, biți ascultători, în fața versetului 12 de la Evanghelia după Ioan 14, punctul la care am ajuns cu ocazia cercetării noastre a parcurgerii fiecărui verset luat în mod separat din întreg noul testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Înainte de a citi versetul respectiv, urma de meditațiile care îl acompaniază, vreau să vă redau o scurtă conversație dintre un credincios care era de meserie fierar și un necredincios care s-a arătat nedumerit despre felul cum lucra Dumnezeu în viața acestuia. Astfel citeam că un fierar, pe care un vecin îl întreba de ce Dumnezeul cel plin de dragoste îl lăsase să treacă prin atâtea încercări, a luat în mână un căpătăi de metal părăsit, găsit prin colțul atelierului său. Vezi tu această bucată de fier? zise el. Pentru a putea sluji la ceva, trebuie să ajungă tare și rezistentă. Deci, trec fierul prin foc până când se înroșește, pe urmă îl pun pe Nicovală pentru a vedea după ce îl bade vreo două ori dacă va suporta înmuierea. Dacă rezistă, îl cufund în apă, pe urmă iar îl pun pe foc, pe urmă iarăși pe Nicovală. După aceea pot să scot din el ceva folositor. Ei bine, vecine, ascultă-mă! Dumnezeu m-a pus la încercare pentru a vedea dacă suport înmuierea. Accept greutățile mele, cu tot atâta seninătate, pe cât posibil, și mă rog în fiecare zi în felul acesta. Doamne, pune-mă în foc sau în apă, dacă trebuie, dar te rog, nu m-ați ca pe un rebut la fiare vechi. Vedeți, viața este plină de probleme și de încercări. Domnul Isus nu ne-a lăsat să presupunem că existența va deveni mai ușoară după întoarcerea noastră. Din potrivă, El înștiințează pe ucenicii săi, spunându-le, în lume veți avea necazuri, dar adaugă imediat, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Versetul acesta este versetul 33 din Ioan capitolul 16, verset pe care îl vom citi în curând, pe măsură ce vom înainta în meditația asupra celorlalte versete care ne stau înainte. După cum oțelul se întărește prin înmuierea în apă, tot așa și noi ajungem mai tari, prin încercările pe care le îndurăm. Dumnezeu vrea să facă din noi creștini muiați de care să se poată sluji El. Cu aproximativ două ore m-am -am întors împreună cu soția dintr-o vizită pastorală la o credincioasă întoarsă de curând la Dumnezeu, căreia îi vorbeam despre suferințe și Dumnezeu s-a grăbit să adauge suferința o pedepsă. Eu nu zic că așa ceva nu se întâmplă de multe ori. În principiu însă, Suferința este o școală de la care n-a fost scutit nici chiar Domnul Isus. În epistola către evrei se amintește că el, măcar că era fiu, fiul lui Dumnezeu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Nu pot să vă spun prea multe cum se împacă o idee cu cealaltă. Dar un lucru știu și îl înțelegem toți, deopotrivă și dumneavoastră și eu. Dacă Domnul Isus Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu, El era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om, adevărat, dar fără păcat, dacă El a avut nevoie să intre în școala suferinței ca să învețe ascultarea, atunci eu mi-am luat orice nădejde că eu, om născut păcătos, aș putea cumva vreodată să evit Școala aceasta ascultării, singura posibilitate de a învăța ascultarea, suferința. Este un lucru clar și limpede că numai prin suferință putem să călcăm pe urmele lui, căci el însuși a trecut prin suferință și numai prin suferință putem învăța ascultarea. Drumul slavei trece prin Golgota. Mulți ar vrea, dacă ar putea, peste noapte, să se pomenească în buzunar cu o diplomă de inginer sau de doctor, dar cât de puțini sunt gata să învețe 5-6 ani de facultate, să se priveze de multe plăceri ale celorlalți, să studieze din greu, să plătească cu atâtea emoții examenele repetate. Când e vorba de așa ceva, puțini se mai găsesc gata să plătească prețul, de aceea sunt și puțini care se află cu diplome în buzunar. În același fel, mulți ar vrea să ajungă repede în slavă, când ar fi la mormânt, când ar fi în coștiug, să creadă că a venit un om și a ordonat lui Dumnezeu să-i bage în cer, dar în viața aceasta nu vor să treacă prin toată școala suferinței. Așa cum nu poți ajunge inginer peste noapte, fără să suferi 5-6 ani de facultate, cu cât mai puțin vei putea să ajungi peste noapte în cer, dacă aici pe pământ n-ai trecut prin școala, prin facultatea suferinței, Călăuzit de Domnul Dumnezeu, școală prin care a trecut însuși fiul său. Doamne, Tată Cerescu, mulțumim că în școala aceasta a suferinței în care ne-ai băgat, ai trecut mai întâi pe Domnul Isus înaintea noastră și noi mergem pe un drum bătătorit. Bine, cuvintează, te rugăm și ascultarea mesajului care ne stă în față, încurajându-ne tot mai mult. Să trecem cu bucurie prin valea umbrei morții, ca să ne poți duce apoi în slavă, sus împreună cu Domnul Iisus care însuși a trecut pe aici și acolo să ne bucurăm cu tine, cu toți îngerii și cu toți răscumpărații tăi pentru toată veșnicia. Amin. Când încercările prea grele mi se par și zilele prea lungi poverile prea mari ne mângă Iisus El se va arăta să-și ia Lucrător, fii brav, nu dispera! Deci, lucrător, fii brav, nu dispera! După toate aceste pregătiri minunate, vom deveni vase de cinste, sfinte și folositoare stăpânului nostru.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 în ultima seară pe care a petrecut-o cu ei, la cina cea de taină, după ce Iuda, care l-a vândut, a ieșit afară. Credința adevărată în Domnul Isus te ridică pe cea mai înaltă treapta a vieții, treapta unde se află El și te face una cu El și faci lucrările Lui. Așa spune Domnul Isus că cine crede în El, Va face și el lucrările pe care le-a făcut el, bancă altele și mai mari decât acestea, pentru că el spunea că preacă la tatăl. Cine crede în mine, va face, spune el. Aceasta este credința, se arată în afară prin fapte și lucrări mari Dumnezești. Va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari. Cinștiți să fim, aproape că nu-ți vine să crezi că ucenicul este în stare să facă lucruri mai mari decât domnul său. Și totuși, acesta este adevărul. Deseori, el a trebuit să se mulțumească numai cu vindecarea trupului. Ucenicii lui însă pot să aducă multe suflete la mântuirea săvârșită de el. De altă parte, vindecările acestea nu au ținut mult. Ochii lui Bartimeu au fost deschiși, dar s-au închis din nou când a murit. Lazăr a fost scos din mormânt dar a trebuit să se întoarcă din nou în el, pe când ucenicii lui pot să deschidă în așa fel ochii oamenilor ca să nu se mai închidă niciodată și pot să învieze pe cei morți în păcate și fără de legi în așa fel încât să nu mai moară niciodată. În sfârșit, el, Domnul Isus, a slujit la câteva oi pierdute ale casei lui Israel, dar ucenicii lui pot să meargă oriunde prin toată lumea ducând cu ei solia lui de mântuire, mântuire câștigată de el, pe crucea de la Golgota. Pentru toate acestea însă, ucenicii trebuie să aibă credință și rugăciune. Cine crede în mine, zice Domnul Isus, va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Domnul Isus ne arată aici lucrarea Duhului Sfânt pe care o va face prin apostoli și prin toți adevărații săi slujitori. Cele două lucrări sunt legate una de alta. Evanghelia ne spune ce a început să facă și să învețe Isus pe oameni, dar faptele și vorbele Lui nu s-au sfârșit. Ele sunt veșnice și ne sunt descoperite acum de Duhul Sfânt, care duce mai departe lucrarea Domnului Isus Hristos ca mângâietor și ca învățător. Prin lucrarea sa, Duhul Sfânt aruncă o lumină puternică asupra Mântuitorului nostru, care este tot mai înțeles și mai iubit. Este o deplină potrivire între lucrarea Domnului Isus și lucrarea Duhului Sfânt. Prin lucrarea Duhului, Dumnezeu este adus tot mai aproape de noi. Când Domnul Isus era cu trupul pe pământ, nu putea fi peste tot, deși în el Dumnezeu era cu noi. Prin lucrarea Duhului Sfânt, însă, Dumnezeu este cu noi. De aceea Mântuitorul spune ucenicilor săi care este de folos să se ducă la Tatăl și să trimită de acolo pe Duhul Sfânt. Căci Duhul este acela care face vie lucrarea și cuvintele Domnului Isus Hristos Duhul Sfânt ne leagă de Domnul Isus Hristos cel mărit. Prin moartea și învierea sa, Domnul a înlăturat orice piedică din cale Duhul Sfânt ne duce însă în imediata prezență a Lui Prin Duhul Sfânt, El este cu noi așa cum ne-a făgăduit în toate zilele vieții noastre deci în versetul 12 Domnul Isus spune Eu mă duc la Tatăl, iar în versetul 13 Și orice veți cere numele meu, voi face Pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Domnul Isus este ușa care s-a deschis spre Tatăl. Orice intre pe ușa aceasta, ajunge la Tatăl și devine una cu el. Nașterea din nou prin credința în Domnul Isus ne dă o fire nouă Fire dumnezeiască. Numai cine are fire, cine are natura fiului lui Dumnezeu, poate ajunge la Dumnezeu, pentru că tatăl și fiul sunt una, au aceeași fire. Naturile deosebite se resping. Cine are fire dumnezeiască, dorește lucruri dumnezeiești, îi place voia lui Dumnezeu și caută tot timpul stările cerești. El nu trebuie împins de cineva din afară spre aceasta, ci din potrivă. Când anumite lucruri de pe pământ îi stau în cale, luptă cu dârzenie să scape de ele ca să poată fi acolo unde îi place, în stări de ceri, în anturaj dumnezeiesc. El nu va cere ceva de la Dumnezeu care n-ar fi din Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Orice veți cere în numele meu, zice Domnul Isus, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Nu numai în numele Domnului Isus ci și pentru numele Lui, pentru ceea ce este El. Așa trebuie să fie rugăciunile noastre dacă suntem născuți din nou, dacă suntem adevărați urmași ai Fiului Lui Dumnezeu. Viața omului nou, de natură dumnezeiască, este o viață de rugăciune, dar nu o rugăciune plină cu cereri egoiste, ci o rugăciune care are totdeauna în vedere împlinirea voiei Lui Dumnezeu pe pământ. Credinciosul nu mai are interese personale aici în lume, ci el s-a predat Domnului Sus cu tot ce are. Ținta lui pe pământ este numai una. Dumnezeu să dispune de viața lui cum îi place, ca să fie un vas de cinste și folositor în mâna lui. Prin toate mișcările ființei lui, Dumnezeu să fie proslăvit. Da, omul cel nou, creștinul adevărat, este un om al rugăciunii. Rugăciunea este puterea care poate pune în mișcare totul, dar numai în sensul lui Dumnezeu, nu în alt sens. Arhimede, învățatul grec din vechime, striga, Dați-mi un punct de sprijin în spațiu și voi răsturna pământul." Așa ceva nu s-a găsit până acum în lumea fizică, dar în lumea spirituală s-a găsit. Punctul arhimedic situat în afara lumii este o daia de rugăciune, unde închinătorul adevărat se închină în toată sinceritatea. Din odaia de rugăciune, tu, copil al lui Dumnezeu, poți mișca lumea, dar, așa cum s-a spus, numai în sensul lui Dumnezeu, numai în cadrul voiei sale. Altfel rugăciunea nu este ascultată. Cum să asculte Dumnezeu o rugăciune care ar fi împotriva lui și a planului său de mântuire? Cereți și nu căpătați, spune domnul prin Iacov, Capitolul 4. Pentru că cereți rău, cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre. Fericitul Augustin spunea, rugăciunea în numele lui Hristos trebuie să fie potrivită cu caracterul lui Hristos. El o îndeplinește ca mântuitor și numai în măsura care duce la mântuire. Tot el spunea, dacă cerem ce este primejdios sufletului, nu ne rugăm în numele lui Isus Hristos. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur se ruga astfel, Doamne, eu nu știu ce este de folos pentru mine, de aceea alege Tu și dă-mi numai ce este voia Ta. Adevărat spunea Spurgeon, în rugăciunii când ea este făcută în numele lui Sus, descopere dragostea Tatălui pentru fiul său prea iubit și cinstea cu care el l-a înzestrat. Slava lui Isus și a Tatălui, sunt așa de legate una de alta, încât mulțumirile care slăvesc pe unul, slăvesc în aceeași măsură și pe celelalte. Un fluviu ajunge renumit prin bogăția izvorului care îl umple și izvorul este cinstit prin fluviul care îi primește și răspândește apa la toți. Iubiți ascultători, în Domnul Isus, în felul lui de-a fi, sunt păstrate pentru noi toate lucrurile. Să fim în El, una cu El și nu vom duce lipsă de nimic, pentru că el nu se lipsește pe sine de ceva, și aceasta în vederea proslăvirii lui Dumnezeu Tatăl. În versetul 14, Domnul Isus continuă să spună ucenicilor de atunci și nu celor de astăzi următoarele. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Domnul Isus spune aceste cuvinte ucenicilor și nu lumii. El spune și ceva numai celor care fac parte din el, care au firea lui, planurile și dorințele Lui. Ucenicii sunt începutul trupului Lui Hristos, sunt pietrele de la temeria casei Lui Dumnezeu. Numai cei care fac parte din Hristos pot cere Lui Dumnezeu în numele Lui, orice pentru că ei nu cer ceva împotriva Lui Hristos sau a Lui Său de a fi. Rugăciunea în numele Lui Hristos înseamnă tot ce este numele Lui. În Biblie, El are peste 100 de nume, toate acestea îl arată pe el și dacă cerem cum este el, vom fi ascultați. Zice o veche carte evrească pe nume Soharul în felul următor, Nimic nu este atât de drag prea Sfântului Dumnezeu ca rugăcinea drepților. dreptilor. Dreptii nu se roagă pentru lucruri care ating Sfințenia și adevărul lui Dumnezeu. Marele vestitor al Evangheliei, Spurgeon, vorbind despre rugăcinea în numele lui Isus, spunea, eu am voie să folosesc numele Domnului la asemenea rugăcini pe care El însuși le-ar rosti, dacă s-ar afla în cazul meu. Este un mare drept să fii împuternicit să te rogi în numele Domnului Isus, în așa fel ca și când Domnul Isus s-ar ruga. Însă dragostea noastră față de El nu ne va permite niciodată să punem acest nume sfânt pe ceva peste care El însuși nu l-ar fi pus. Versetul ne arată, deci, că Domnul Isus ne promite, Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Domnul Isus are toată puterea în cer și pe pământ. Toate lucrurile i-au fost date de Tatăl Său și inima sa plină de dragoste vrea să ne facă parte de toate bunurile pe care le are. Să mergem, deci, la El cu toate nevoile noastre pentru ca El să se îngrijească de ele. Să mergem la El cu temerile noastre pentru ca el să le potolească Să mergem la el cu păcatele noastre Pentru ca el să le ierte Iar noi să le biruim Să mergem la el cu tot Ceea ce ne tulbură Sau ar putea să ne vatăme Pentru ca el să ne izbăvească El te întreabă Ce vrei să fac pentru tine Dacă ceea ce dorești tu Poate contribui la binele tău Și la slava mea Zice Domnul Isus, Voi face Nu te teme să cer prea mult eu sunt atot puternic. cere fără șovăire și ți-am spus, voi face. Ce comoară se află în această singură făgăduință! Să nu ne lipsim de ea prin neglijența noastră, ci să ne folosim în orice prileji de privilegiu pe care Domnul Isus ne-l dăruiește, adică să alergăm la el. Să cerem și vom primi pentru ca bucuria noastră să fie de plină. În versetul următor, la versetul 15, Domnul Iisus spune, Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Iată, deci, un mijloc desăvârșit prin care ne putem cerceta pe noi dacă suntem sau nu în credința care lucrează prin dragoste. Păzirea porunciilor spuse nouă de Domnul Iisus în primirea cuvântului Său scris, Iată mijlocul de cercetare. Iubirea mea față de Domnul se arată în păzirea poruncilor sale. Aceasta este o regulă așa de simplă încât oricine poate să o înțeleagă și este atât de cuprinzătoare încât se întinde asupra întregii vieți. Dar care sunt poruncile sale? Un răspuns la această întrebare ne-a dat Domnul Isus când a spălat picioarele ucenicilor săi. Puțin mai târziu, în aceeași seară, le-a spus: Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Dacă iubesc cum trebuie, după modelul dat, atunci păzesc legea Domnului Isus. Aceasta înseamnă să ajung mult mai sus decât se pare. Iubirea arătată aici nu caută folosul său, ci al fraților. Este o iubire dumnezeiască, nedespărțită de adevăr, și gata de jertfă. Poruncile Domnului Isus, pe de altă parte, sunt El însuși. N-a spus El, învățați de la mine? Să faci voia lui Dumnezeu, așa cum ne arată cuvântul Său, să trăiești și să mori pentru mântuirea altora, să calci pe urmele Mântuitorului Hristos, iată care este adevărata viață creștină, adevărata viață de mădular în trupul lui Hristos. Când trăim această viață, Cinstim pe Domnul, iar noi creștem duhovnicește așa cum îi place Lui. Ascultarea de cuvântul scris al Domnului Isus descopere supunerea și dragostea noastră față de El. A iubi pe Domnul înseamnă a asculta. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Poruncile Mântuitorului sunt regula supremă a urmașului său. Domnul Iisus ne-a dat poruncile sale pentru că ne iubește, pentru că El caută binele nostru veșnic și pentru că vrea să încerce sinceritatea credinței și a evlaviei noastre. El ne-a poruncit să călcăm pe urmele sale, să credem în El, să-L mărturisim înaintea oamenilor și să stăruim în dragoste. Dacă noi îl iubim cu adevărat, vom fi totdeauna credincioși lui și cuvântului său, Geloși pentru slava sa Și răvnitori pentru cauza sa Ascultarea izvorâtă Din dragoste Este lesne de bună voie bucuroasă Și întreagă Dragostea este țepușul Care înflăcărează răvna noastră Biruiește temerile noastre Reînsuflețește Curajul nostru Ea scornește cele mai bune mijloace Pentru a împlini ceea ce îi se cere Dragostea trece peste toate greutățile și peste toate împotrivirile. Păzim noi poruncile Domnului într-un duh bucuros, vesel și stăruitor? Ascultarea noastră este ia o roadă a iubirii noastre arzătoare pentru el? Dacă mă iubiți, spune Domnul Isus, veți păzi poruncile mele. Unde iubirea este adevărată și arzătoare, Acolo ascultarea urmează neapărat, nici nu se poate altfel. Este o urmare firească a iubirii. Domnul Isus făgăduiește că se va arăta numai celor care îl iubesc. Așa se arată la 2 Timotei 4 cu 8. Nu într-o descoperire văzută de toată lumea, ci el se va arăta în văzduh. Toată lucrarea lui Dumnezeu cu privire la noi este pusă în mișcare de dragoste și toată lucrarea pe care Dumnezeu o cere de la noi, trebuie să izvorească tot din dragoste. Ceea ce nu se face din dragoste, nu este primit de Dumnezeul dragostei, după cum jertfele, arderile de tot din vechime, nu erau cu putință dacă nu le mistâia focul. Toate poruncile noului legământ sunt cuprinse în singura poruncă a părtășiei credincioșilor cu Domnul Isus și aceasta nu este o părtășie a sentimentelor, și a unității de voință. Voința lor este supusă voinței lui, pentru că el este iubitul inimii lor. Dragostea față de el le dă putere să împlinească poruncile lui. Nemplinirea în tocmai a cuvântului scris al lui Dumnezeu, printr-o interpretare forțată sau prin adăugare la cele scrise sau prin scoatere de la cele scrise, dovedește neiubire față de Domnul Isus. Dacă mă iubiți, spune el, veți păzi poruncile mele. Altfel nu puteți, pentru că poruncile mele sunt izvărute din dragoste și duc la dragoste. Cum stau lucrurile cu mine și cum stau lucrurile cu tine, iubite ascultător? Noi care pretindem că iubim pe Domnul Isus, păzim poruncile Lui, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, încheierea programului I-171. So